Na csüsztök, én vagyok a kapenta? és jöns panomnak, menőt papának, karámíg szabba a hallgassátok, és vegyétek meg a CD-t, mert ha nem, akkor a betűk hozzátok, hozzád, és lemészállunk szamuráikadokat, geci. Szóval jobb, ha megveszed, én a voltam, na csüsztök Penta.